Rádio. Bunker. Rádio. Rádio. Rádio. Rádio. Rádio. Rádio. Rádio. Takže zdravím všetkých poslucháčov radia Bunker. Moje meno je Jana a vy počúvate reláciu s názvom Vrit, ktorá vznikla spolupráci Rádia Bunker a trnávskeho Zinu spod nás. Ak si nás ešte nepočul, máš možnosť si vyhľadať aj predchádzajúce relácie v archíve, ale ja len podotknem, že toto už je treca a v podstate o čo nám ide. Všetko je pre nečo a všetkým nám fur o to nečo ide a hlavne stále hľadáme nejaké neurčité odpovede na určité otázky a stále sa tak nejak snažíme formovať svoj názor na svet. A toto seba formovanie, modelovanie alebo seba uvedomovanie je proces a častokrát sa zdá byť kruhom, z ktorého je treba vystupovať a znova vstupovať. Ja to robím tak, že nasledujem svoju vlastnú intuíciu. A môj názor je taký, že intuícia rovná sa žena. Tentokrát budeme odpovede nazerať z uhla pohľadu ženy. Ženy ako tvorky nepomôžu nám k tomu. Umelecké aktivistky Martina Chuda a Zuzka Kužmová v relácii s pod názvom Ženský princíp. Vítajte, baby. Ďakujem, že ste si našli čas. Prísť. Ženskú energiu tohto kruhu nám bude hudobne dotvárať trojštvrťová anarchofeministka Denis Bangov v prekvapivom kombe s Maťou Fábovou, ktorú poznáte nielen len tí, čo ste z toto, ale skôr ju poznáte pod jej pseudonymom umeleckým FAPES. <laughs> ďakujem. <laughs> Čaute, <čaude. laughs> A ďakujem všetkým, čo ste došli uh, nás podporiť a zúčastniť sa a všetkým bunkrákom za to, že nám toto, toto dovolili robiť. A ako už tradičné, mám taký návrh, že sa pomeň trošku naladiť hudbou na to, aby sme zabudli, že je pracovný týžden a že pre je pre je len v polke, takže Maťa a Denis, poďte do nás a si do seba vrite túto hudobnú chvíľu. Ľudia, vytvorte si potrebu pozerať sa na svet inak. Ináč to nebude dávať zmysel, čo tu točí táto žena. Chaleni, prosím vás, začnite hrať. <laughs> Ja sa vbojím trošku Žádny návyk nemôžeš odstrániť Môžeš ho iba nahradiť iným návykom Aby to bolo jasné tak, No tebe nerozumejú Keď ne, chceš ne, byť nepochopená ne, To je jasné to <laughs> ma Nikto ma tu nepočúva Vysmáte, môžem môžiť čo chcem Čože Rádio Bunker Kvetu. Keď sa vyreven, tak strčím ti do tvárené chuť Zmením si meno, za každý drek Keď je to podstatné, dnes vystupujem ako faves Zajtra mi prepne, premalujem si svoj face Na čistú dušu, čo nemala nikdy v sebe hejs uh. Nedík, oblekám sa mimo normy Formy tejto doby neriešim, kto robí strojmi Stále Počúvam, dopadol do tej istej komi. Ej, yeah, ej, yeah, ej, yeah, ej. Yeah. Nenávidím stále seba, nenávidím teba. nenávidím cudzie čela. Ty nemyslím čeba, ty fečák. Ty fečák, ty fečák. Otvor oči, pozri sa zblízka. zblízka. Pochopiť, že som teraz tu, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, bato jak ja, ja, ja, ja, Prehnaná chvíľa som besná, jak nechutný privát Budem ti zďalky krásne kývať Spredím iba toh, jak zelena mila, Som šťastná, jak prehnaná chvíľa som besná, jak nechutný privát Budem ti zďalky krásne kývať No je nás viac, ja to počúvam stále No je to tu már, nerobíte imitácie A nerobí vám to dobre Je smutné, že žije život cudzieho človeka Je to nutné Keď sa počín tak sa nudím Robím si srandu zlodí Sorry, ja musím Zmohla ma stratégia ostatných Ja serem na vaše povrchné povahy Ďakujeme. Ja ďakujem, bolo to super. Tí vole. No dobre. Takže ja sa teraz otočím na naše hostky Martinku a Zusku. A chcela by som vás poprosiť, babi, aby ste nám trošku priblížili niečo o svojej tvorbe, to, ako ste sa k nej dostali, napríklad, kde ste študovali, na aké úspechy ste hrdé a niečo o vašej spoločnej tvorbe? No, tak ak môžem, tak sa ujmem slova ja. Uh, tak v podstate k umeniu som sa dostala už na základnej škole, kedy som chodila aj na základnú umeleckú školu, potom som pokračovala na strednej umeleckej škole v Trenčíne. Tam som študovala odebný dizajn. Vlastne aj ten textil, ktorý je s, tým, s týmto odborom spojený, tak ten mi v tej tvorbe vytrval asi aj dodnes. A zo strednej potom som pokračovala na výšku pedagogického zamerania. A po bakalárovi, bakalárovi tiež zase pedagogické zamerania, ale v Bratislave a tam sme sa vlastne stretli aj so Zuskou. No a venujem sa v podstate tvorbe rôznych skôr takých trojrozmerných vecí, objektov, inštalácií a podobne, ale samozrejme, keď, keď si to nejako téma vyžaduje, alebo väčšinou prispôsobujem to médium tomu, čo sa snažím povedať, tak sa nevyhýbem ani malbe. A svojou tvorbou sa snažím asi prezentovať svoj názor alebo sa snažím ňou nejako kriticky poukázať na veci, ktoré, ktoré mňa nejako iritujú alebo hnevajú, s ktorými nesúhlasím a neviem ďalej asi, čo by som tak tomu povedala ešte možno Takže tie, tie spoločné úspechy, to, čo sa mi páči vlastne na takej tej spolupráci aj so Zuzkou, že sme si po škole povedali, že nebudeme vlastne len tak uh, sedieť a nevykašlíme sa na to umenie, že proste si spravíme aspoň raz ročne nejakú spoločnú výstavu a že budeme v tejto tradícii pokračovať, čo sa nám zatiaľ darí. Takže možno by som teraz predala slovo Zuzka, aby sa povedal niečo o sebe a potom sa môžeme vrátiť k tým spoločným výstavám. Ďakujem. Takže uh, ja mám takú možno, že skoro rovnáku cestu ako Maťa. Tiež som sa k umeniu dostala už cez základnú umeleckú školu. Aj na strednej som študovala umeleckú, ale ja som študovala reštaurovanie. A takže ten dekorativizmus je pre mňa taký trošku dôležitý v mojej tvorbe, asi aj kvôli tomuto. A potom som ďalej uh, pokračovala na vysokej tiež, na pedagogickej, ale v Bystrici. No a potom som sa dostala teda do Bratislavy, kde sme sa s Matejou stretli. <kým> no ale ja som sa k tej mojej téme, pretože uh, ja väčšinou vo svojej tvorbe uh, preberám tému ženy, uh, dostala v Bystrici. A tam vďaka jednému môjmu učiteľovi, s ktorým som robila bakalárskú prácu, a on ma tak k tomu naviedol, pretože ja som pôvodne chcela spracovávať tému rodiny, ale on mi povedal, že čo je na rodine najdôležitejšie, že však žena, tak spracúvaj ženu. Tak A odtedy som pritom tak trošku ostala. No a vďaka tejto tajeme širokej, čo je žena, som sa tak nejako prepracovala až k sebe a ja v tej téme teraz skôr spracovávam seba a nejaký svoj autoportrét a nejakú seba, sebareflexiu a pohľad do svojho vnútra. Takže asi toľko. A pardon, ešte tie uh, spoločné úspechy. No, to budú asi tie naše výstavy, v ktorých teraz pokračujeme. A dúfam, že to teda bude aj tento rok. Takže, tak. Tak by ste nám mohli nejako aspoň jednu takú výstavu, ktorú ste robili spolu, nejak tak priblížiť. Čo ste nám no chceli povedať nejakou konkrétnou, na, na aké otázky ste sa zameriavali a čo vlastne vo vás zbudilo tak, tú potrebu na toho hlavne reagovať takýmto spôsobom? No hlavne my ako keby čo na tom zaujímavé, že my teraz nie že by sme si sadli a povedali si, že teraz na to ideme reagovať ako keby každá pracuje samostatne ale ono v končnom dosadku aj takto potom zapadá do seba ako pucle <laughs> Takže to je asi aj tým, že každá sa venuje podobnej problematike a podobným spôsobom vlastne nahledá aj sama na, sama na seba a vlastne asi aj na spoločnosť a neviem ktorú výstavu myslí, že by sme mali priblížiť. No tak možno napríklad posledná výstava, tá sa volala uh, Ako keby ani nebola, pretože uh, bola 29. februára. <rý> <rý> a tam vlastne ja som spracovala celkom takú ako veľmi intimnú tému uh, neúspešného tehotenstva a podobných vecí. A Zuzka tam mala tiež niečo vlastne, uh, tematiku spojenú so zrodom života a podobne. A mm, v podstate táto výstava bola reinštalovaná uh, okrem toho, že bola v Bratislave, uh, tak potom bola reinštalovaná aj v Čechách, v Olomouci, v galerii Plus Minus. Uh, neviem, čo by som ešte viacej asi k tomu povedala. Možno ešte Zuzka niečo dodá. Nič. <laughs> Dobre. Uh, mňa by celkom zaujímalo, že... Ako vy vnímate ten, ten, váš feminizmus v úvodzovkách, že čo pre vás predstavuje? Lebo víme o tom, že by sa to dalo sklonovať v mnohých rovinách, v mnohých smeroch, až, až v extrémoch, ale chcela by som počuť o tom, čo to znamená pre vás, alebo takú tu, takú, taký, ten, taký ten, váš uhol pohľad na, o pohľadu na to. No, takže, ako som už hovorila, že pre mňa je to hlavne veľmi subjektívna a osobná téma a trošku to prenášam, aj keď sa teda bavíme o tom feminizme, že okrem toho, že pracujem hlavne so sebou a nejakým spôsobom svojim vnútorným svetom, tak je to pre mňa aj také určité prekračovanie hraníc a tých hraníc, že kde je ešte únosné niečo prekročiť a kde je tá hranica toho, že tam už to stopne a už by to išlo do extrému. A myslím si, že aj túto našu spoločnú tému, teda ženy a intimity a telesnosti, čo väčšinou tieto tri fenomény spracovávame vo svojej tvorbe, tak ju ponímame tak na takej tej hranici, že síce na niečo sa snažíme poukázať, ale nikdy nejdeme do extrému. Čiže ten feminizmus tak veľmi jemne ukazujeme, aby sme ukázali tú ženu, aká v skutočnosti je a nepotrebujeme nejakým spôsobom na to reagovať tým, že niekoho silou mocou ideme pobúriť, alebo alebo extrémne vytočiť, aby, aby sa o nás potom, ja neviem, rozprávalo, ešte dlho stačí, keď poukážeme na to, že áno, sme ženy, sme tu dôležité a toto je tá naša stránka. Takže asi toľko a Mateo už povie viac. Ja by som k tomu dodala možno to, že ja sa práve v tej tvorbe snažím ako keby poukázať na tie stereotypy, ktoré v tej spoločnosti prevládajú a ktoré práve feminizmus aj kritizuje. A keby som to mala možno tak poučkovo alebo tak definíciou zhrnúť tak sa mi strašne páči uh, definícia feminizmu od Bell Hooks ktorá, ktorá ho vlastne vníma ako hnutie, ktoré uh, bojuje proti, proti sexizmu alebo je proti sexizmu a proti akejkoľvek diskriminácii na základe príslušnosti k pohľaviu ale samozrejme ako sexisticky môžu byť aj muži, ale, teda, môžu byť aj muži, aj ženy ale tak to už asi na dlhšiu debatu ale pre mňa je to skôr taký prístup, ktorý, ktorý, alebo také kritické myslenie, ktoré vychádza z takého toho úplne najideálnejšieho stavu alebo z takej tej pravdy. Možno to tak nazvať, že všetci sme si rovní. Narodili sme sa si vlastne rovní. Len taký ten spoločenský konštrukt toto tvrdenie vlastne nejakým spôsobom rozvracia a stále to stavia vlastne nejakom takom binárnom systéme nazerania sa na svet, hej, že niečo je buď biele, alebo je to čierne, alebo je to nejaký mužský, ženský princíp a vždy je to len niečo, alebo a ako náhle vlastne je niečo medzi, tak, tak je, to, je to zlé, alebo je to nepriateľné. A práve ten feminizmus je pre mňa niečo, čo sa snaží práve o tú, o tú rovnocennosť. Či už je to na základe pohlavia alebo príslušnosti k nejakej, nejakej národnosti, alebo nejakej triednej príslušnosti, nejakému elitarizmu. Že, že je to naozaj pre mňa také to gro, že všetci sme si rovní a tak by to malo jednoducho byť. Viteľi by ste mi bavi povedať o nejakých o vašich, nechcem hovoriť o idoloch, alebo o... Neviem, že, že chápete že nejakú osobu, ktorú v umení napríklad vy vidíte a je pre vás veľmi inšpirujúca. Jedno je to, či je to hudba, alebo či je to nejaká aktivistka, alebo či je to nejaká speváčka, alebo možno aj spevák. Keby ste mi vedeli niekoho to, takéhoto takého to to vás ovplyvňuje, ak niekto. Um, no, takže ja teda nepôjdem ani po hudbe, ani po spifasovateľoch, ale skôr ostanem pri tom umení, pretože pre mňa je veľkou inšpiráciou Louise Bourgeois, um, taká veľmi svetoznáma umelkynia, um, ktorá bola, ona neskôr bola radená aj medzi feministky, ale skôr bola takoutou priekupníčkou tej ženskej témy a ženského umenia a práce s materiálom, a celkom aj v tvorbe sa k nej tak prikláňam a inšpirujem sa ňou, pretože ona tiež nazerala na tú svoju tému tým, tým svojim subjektívnym, tým svojim emocionálnym spôsobom, ale vždy v tej tvorbe bolo také niečo viac. Ako Maťa tu hovorila o, o tom, že ten feminizmus je za tú rovnosť a za tieto veci, tak aj Uh, tu sa to dá nájsť takéto niečo, uh, niečo navyše. Není že neni to len subjektívna výpoveď nejakej jednej osoby ale vždy sa tam dá nájsť aj nejaká pridaná hodnota no takže ja by som asi spomenula ju a potom ešte Máriu Bartusovú, tá je úplne úžasná, <laughs> ale tu asi poznáte všetci a ja za seba asi sa shod, zhodneme s zúskou s tou Luis, ktorá je proste tiež pre mňa úplne, že taká bomba, že naozaj to, keď, to, keď vidím jej veci, tak z toho naozaj uh, srší tá emócia aj všetko to, čo má ona prežité, odžité na vlastnej koži a to je asi také najviac. A potom ešte v začiatkoch možno Marina Abrmovič, je performance, aj, aj vlastne tá kooperácia spolu s jej partnerom Ulajom, vlastne tam, tam tak pekne odzrkadluje taký ten, ten rovnocenný vzťah te, toho, toho muža, tej ženy naozaj takéto to úprimné niečo. Takže by, ako som to pochopila ja, alebo to, že som si z toho zobrala, je, že Vlastne je, je, je, veľmi, je veľmi dobre sa s tým stotožniť. Vy v podstate tým, ako tvoríte a odhalujete sami seba, tam sa same tak akoby nejako vykryštalizovala to, že váš náhľad má blízko k tomu feminizmu. Ale povedzte mi, aký je váš názor, ak, ak nejaký máte a ak ste sa niekedy... Uh, ak ste nekej na tým premyšľali s takými tými extrémnymi feministickými názormi, typu proste všetci chlapi sú úplne zmrdí a, a všetko proste je úplne zlé a my musíme tu rodiť a my nemáme napríklad ani nárok na to, aby sme boli minimálne ohodnotení uh, tak ako oni v spoločnosti. Lebo aj, aj v umení, ako to tak vnímam ja alebo celkovo nejakej takej tej ľudskej tvorbe je stále viacej proste na svetle viacej chlapov ako tvorcov, než ako žien. A stále to môžeme povedať, že prostě ak, ak, ak sa chcem inšpirovať nejakou, už možno, že aj teoreticky v umení, tak mám stále na dosah viacej toho, toho mužského názoru. Ale ako mám ja vo svojom pohľade hľadať v mužskom, v mužskom názore nejakú inšpiráciu? Stále to bude proste iba taká ta bitka pre mňa. No, no je to o, o práve taký ten, ten radikálny možno feminizmus, ale čo si spomínala, tak to je podľa mňa zle pochopený feminizmus. Ja to teda osobne absolútne tak nevnímam. A práve to je možno aj to, ako to nejaké médiá chcú propagovať, aby, aby ho nejakým spôsobom zdiskreditovali. To v žiadnom prípade nie je niečo, že teraz nenávidím mužov alebo podobne. Len sa snažia e, vlastne poukázať na to, že naozaj aj dejiny boli písané kvázi mužmi aj teraz a vytracajú sa ako keby v prámene o tom, že existovali aj nejaké naozaj významné ženy a podobne. Prečo si myslí, že to tak je? Mm, lebo patriarchálny model vlastne spoločnosti je tu už tisíc ročia, takže uh, napríklad aj preto, že dá sa povedať, že ešte kvázi donedávna nemali ženy ani nárok na vzdelanie, takže sa ani nemohli nejako dostať do nejakých takých tých kruhov, kde by mohli si spôsobom vlastne sa podielať na chode tej spoločnosti, takže to sú jasné fakty asi. A v čom je pre teba prínos, že, si, prínos ženy do spoločnosti? Okrem teda toho, že áno, som to ja, ktorá rodí deti, áno, som to ja, ktorá sa u nich stará, ktorý vychováva. tým. Nechcem povedať, že by to chlapi nerobili, tak to vôbec, ale prioritne, alebo nevedeli. <laughs> prínos ženy do spoločnosti. Povedz mi. Mm, no, tak uh, jednak, že teda tú, tú spoločnosť porodí. <laughs> Ale tak neviem, proste. <laughs> tak, jak je to, že proste sa doplňame navzájom, tak uh, prínos ženia, neviem, jak by som to popísala. Proste asi len tým, že je, že existuje, že, že je milujúca a že aj napriek uh, všetkej tej diskriminácii, ktoré sa jej za tú dobu celú dostalo, tak uh, má stále v sebe niečo také, čo vlastne súby si naozaj s takoutou Pokorová láska, láskou, aj keď je to vlastne asi taký ten stereotyp toho vnímania tej ženy, tak, ale tak asi práve to spojenie s, tou, s, tou, s tým duchovnom a, a s, tým, s tou živočíšnosťou možno práve prečo bola aj, aj v minulosti o, taká tá, taká mystifikovaná alebo podobne, že, že vlastne má blízko k tomu, tomu živočíšnu a že je tajomná a nebezpečná a teraz proste Neviem čo. Hnusná zla čarodejnica. Keby sme sa mohli sústrediť na nejaký... A Zuska, bolo by fajn, ak by si teraz ty sa odvážila odpovedať. Skúsim. Ak by sme si spoločne nejakú sa pokusili teraz vykresli taký ten zlý archetyp uh, toho, ako spoločnosť vnímala, možno, že sa už môžeme nechať inšpirovať tým stredovekom, ako sme sa teraz začali trábať teda do ten čarodejnici ženu. Ako by to bolo podľa vás? Proste predstavme si teraz, že sme voláí v stredoveku farári, ktorí jediní mohli proste niečo za sebou akoby zanechať písané, ktoré sa doteraz, alebo teda z ktorého sa vo veľkej časti uh, inšpirovali a potom ďalšie názory. A predstavme si, že sme takýto, takýto chlap. Alebo máme tu chlapov, mohli by ste sa o to, to pokúsiť vy, mohol by ste o to pokúsiť aj ty, Peťko. Vykreslíme si archetyp vnímania ženy spoločnosti. Tak čo sa týkalo spoločnosti, ale to už aj od starovekej, tak tam platilo prosto, že... A myslím, že to hovoril inak aj Platón, <laughs> že ženy sú muži vo výkone trestu, vo svojom dialogu o kolobehu duši, takže... O, takéto postavenie ženy ako niekoho, kto je v nejakom podredinom vzťahu voči inému človeku, konkrétne mužovi, že tam už to bolo zaužívané. čiže nebolo to len v nejakom stredoveku a tak podobne, ale ono to bolo zaužívané teda v prvom rade aj preto, že má to praktické hľadisko. Že žena predsa porodí, tak sa musí starať o rodinu, muž má byť ten, čo zháňa obživu, ale o, v podstate... To ubližovalo akože rozvoju tých ľudí ako osobností. A oni sa možno s tým archetypom tak zžili, že už im to bolo prosto jedno. Tak utvrdili ich v tom a, a bolo a stačilo. im. A to zase neznamená, že keď si zoberieš históriu, tak tam nemáš významné ženy, hej. Už si zoberieš len trebar s odboj proti Rimanom a keltsku kráľovnú Budiku. Alebo... V novoveku potom máš mnohé panovničky, ktoré boli ženy túto na našom území Maria Terezy alebo v Rusku to bola Katarina Veľká a tak ďalej. Ale to boli akože, akoby také výnimky, že ktoré sa zrazu zhostili nejakých mužských úloh a ktoré v podstate viedli aj tú spoločnosť ako by ho viedli muži, len teda mali šaty. A preto tu bolo vlastne to aj Maťa naznačila v tom, že ako sa zle na feminizmus, že to nie je o tom, že ja som žena a neznášam chlapov, lebo mi ubližujú. Tu je o to, tu ide o to, že určiť, a to myslím v 70. rokoch začal takýto ten diskurs, že čo to znamená byť ženou, lebo doteraz vlastne o ženách rozprávali iba chlapi a chlapy formovali myslenie na ženy. A teraz, že čo to znamená byť ženou a aké je to vlastne hovoriť ako žena, lebo v celých deňach umenia v podstate vidíme, že za ženy rozprávali len chlapi. Chlapy písali o tom, ako ženy robia, ako ženy myslia. Chlapi malovali ženy, malovali ich vždycky z pohľadu muža, nemalovali ich z pohľadu ženy. A v tomto je možno zaujímavá tá Luis Buržova. Ale napríklad, keď sme na vysokej škole, som robil takú seminárku na tému akt v súčasnom umení a zaujal ma tak, nejaké, nejaké také diela zo 70 rokov, kde napríklad jedna autorka vystavila že, uh, taký konceptuálny text, že koľko žien malo tento rok výstavu a teraz v popredných New galériách, čo tam bola MoMA, Guggenheim, Metropolitén a len také prosto veľké inštitúcie a prosto v jednej zasvietila nejaká jednotka a ostatné boli 0-0. Dá sa toto chápať aj ako akt ženy v súčasnom umení, že v podstate žena to je len niečo, čo zobrazuje iný. Ona ona je len tá, čo má byť zobrazovaná. Že prečo by sa mala na tom podielať? To napríklad vyplývalo aj z toho, že ako bola braná, Žena bola prosto prázdny znak. To bolo, muž bol predsa ten, čo mal niečo nosiť, čo do nej niečo vkladal. Hej, viete ten hlúpy symbol toho kosoštvorca. To je akože prázdny znak, že až muž do toho niečo vloží. Môžem niečo? <laughs> um... S tým, že uh, muž vlastne formoval tie dejiny a nazeranie na ženy, s tým súhlasím, ale celkom nesúhlasím s tým, že ženy sa stotožnili s tým, že áno, tak my sme len tie, ktoré sú zobrazované, my sme len tie v kuchyni, lebo inak asi by tu nebol feminizmus ani nič také, keby sme sa s tým len tak zmierili. Ale um, tým, aj ako sa formovala tá spoločnosť, tak zrejme len na začiatku toho 20. storočia nastal ten náš čas, že sme mohli proste nejakým spôsobom, bez toho, aby sme hneď boli upálené alebo ukrižované niekde, sme sa mohli trošku prejaviť. Takže uh, toľko. A k moju diplomovú prácu som písala o symbole, symbole kosoštvorca. <laughs> Není to len taký prázdny znak, má uh, dosť hlboké korene v histórii. A, ale muž mi určite bude vnímaný len ako taký prázdny znak, ktorý treba teda vyplniť niečím. Um, ale uh, keďže, keďže je to symbol so štvorca, ktorý je uh, uh, už logicky spätý so ženou, a tak to aj má byť, lebo patrí k žene, tak som si preštudovala dosť veľa všelijakých psychologických a výtvarných umeleckých názorov na, na, na ženu a na túto tému. A tam som sa viackrát hlavne zo psychologického hľadiska stretla s názorom, že ženy boli utlačované hlavne zo strachu. Pretože muži sa ich báli. A báli sa ich hlavne kvôli tomu, ako Maťa už na začiatku spomínala, že boli mystické, spojené s a s takým niečím prírodzeným. A hlavne s kolobehom života, alebo ženy sú cyklické, ženy prinášajú život a muži sa toho boja. Lebo pokiaľ žena nechce, tak muž má smolu. Muž život neprinesie len tak sám od seba. to musí urobiť žena. Takže tam bol ten strach a keďže ľudstvo sa formuje na nejakej takej spoločnej báze a kolektívnom myslení, tak už keď sa to začalo formovať niekedy u ľudí, tak už keď sme boli niekedy v Neviem, v 15. storočí, tak už sme boli na to zvyknutí, že už je tu ten patriarchát a že je jednoducho potlačovaná, alebo keď ten strach prechádza tými dejinami len tak nepovšimnutý, tak tam ostane. Takže to si myslím ja. Ďakujem, Zuzka. Máte chcete ešte niečo doplniť? Asi tu už odzniel všetko podstatné. Takže, čo si myslíte, zaslúžil sa oľstvo viac mužský alebo ženský rod? Jaký je teraz váš na to názor? Dobre, dosmiejame sa Ale nekúdne sa smieť Ak nikto nechce nejakú otázku Alebo doplniť to, čo bolo povedané Alebo poukázať na to čo bolo povedané Tak by som poprosila Denisu uh, Denisu Prepač, Denis Prepač ale môžeš byť dneska Denisa. <laughs> druhý hudovný vstup. Ináč vlastne táto skladba bude podľa mňa celkom dosť akože... Uh, proti mojej vôli teraz úplne, že... <laughs> že som tu teraz nesprávne. takže... <laughs> Ano, ano, presne Samo to dobro Ej hey. Na, na, na, na, na, na, na, na Modeš ukarčaj, jo, risom Ne mi kvetinje sol Počkám si ja na teba, kým ma vytáhnem z koša. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, Každej čajke a anál Pritom je doma tvoja stará Kera si to neháva Si pedofilný uchylák A ona vyžla vypredaná Stojí za ním, otvor hubu Padní na kolena No mne to jedno je A tebe ne, tak načo si tam Kde sa ľahké ženy zahánajú Na tvoj konár Je yeah. pozdravujem čávou ktorí nikdy nemali právo Starať sa do mojich flámov Kedy už pochopí, že sa ti to len zdalo Môreš ukarčajú rísom Nechcem, aby mi kvety nesol Počkám si ja na teba A kým ma vytáhneš z koša Na, na, na, na, na, na, na, na na na na Na na Na na na na na Na na na Bože, aké to je vadné Keď človek dúfa po láske krásnej Napíšte mi tú kázeň Nech do dotyk vášne. Bože, aké to je vatné Keď človek dúfa po láske krásnej napíše mi tú kázeň Nech pociťujem aspoň vášeň Ne, nechcem čávať takého, čo bude pri mne v dobrom aj v zlom Nechcel sa stane vinou, jednou mladou devčinou Potom chod za rodinou a povedz chudáčik som Že som sa nerozhodol uh. Ja pozdravujem pánov Ktorí nikdy nemali závod Ktorá mu vyhoní párov vy ste tu na svete právo, v more šukar čajorý Nechcem, aby mi kvety nesol. Počkám si ja na teba, kým ma vytáhneš z koša. Na, na, na, na, na, na, na, na. Ďakujeme. Takže, feminizmus ako ženský rásk. Ako nejaký, ako nejaký spôsob odhalovania ženy, to ako, je, to ako by mohla byť vnímaná spoločnosťou, áno? Môže byť? Alebo ako by mala byť vnímaná spoločnosťou. Ukázať tú, svoju, ten, svoj na, tú ten svoj postoj k tomu svetu, tú svoju intimitu až, a v tomto by sa mala pochopiť tej ženy, to, ako ja reagujem proste na to veci, to, ako, ako si aj ty hovorila o, tej, o, tých, o tých vašich prácach, o tých vašich výstavách. Ak odhalím práve nejakú, nejaký svoj intimný zážitok približím tak aj mužom to, ako vnímam svet. Myslíš, Martinka? No, možno, hej, ale ešte by som k tomu možno tak povedala, že teraz, ako si povedala, že ten ženský raz, alebo tak, tak tak, ja ako osobne sa snažím v svojich prácach nejak upozornovať na zaužívané stereotypy, ktoré prevladajú o ženách. Takisto som si vlastne aj v diplomovej práci doštudovala, že ako to vlastne s tým je. Tam som narazila nejak, na nejakú sex-genderovú koncepciu, kedy vlastne je pohlavie chápané ako, ako len nejaká anatomická odlišnosť medzi mužom a ženou a vlastne to, k akému rodu, teda po narodení je dieťa priradené podľa teda tej anatomickej odlišnosti, tak ten rod je už vlastne sociálnym konštruktom. Čiže aj tieto predstavy o tom, že žena je jemná, nežná a tak, tak to je v podstate ako keby ten sociálny konštrukt, ktorý, ktorý vlastne nejakým spôsobom vychádza z tej, z tej biologickej predispozície, ale aj tak stále to je vlastne v tej tej forme toho konštruktu. Čiže môžeme to akože polemizovať aj o tom, že keby bol od malička muž vedený k tomu, že on je ten jemný a citlivý a nežný, tak on by taký asi naozaj aj bol. N neviem, neviem, ako mám na to inak možno reagovať. Nebo reagovať, pohodne. Tak ako cíči, slovo. Ďakujem. No, ó, celkom s tebou súhlasím. Uh, ale myslím si, že tá vyváženosť, ktorá je medzi mužom a ženou a je tam právom, lebo napríklad uh, muž nedokáže tak sa vcítiť niekedy a nedokáže pociťovať takú vysokú empatiu. Nech už si žena vyberie akúkoľvek úlohu a rolu spoločnosti, či už je nejaká vysoká manažérka, od ktorej sa vyžaduje, že každý deň niekoho vyhodí, alebo je proste učiteľka v škôlke, to je úplne jedno. Ale myslím si, že má tak také väčšie spojenie väčšie cítenie, väčšiu citlivosť ako muž. A práve takéto tieto jemné, uh, jemné rozdiely a také tie predispozície v našich pohľaviach sú podľa mňa také tie dôležité, o ktoré by sme sa mohli oprieť a ktoré by sme si ako ženy mohli chrániť a nejakým spôsobom ich nepotlačovať. Lebo keď potlačíme to, čo je nám prirodzené a s čím sa ako ženy uh, narodíme, tak s nás budú len chlapi a len proste prispajeme do toho patriarchátu, ale nič nemôžeme s tým, aby sme niečo na tom zmenili. Ale keď uh, si uvedomíme, že kto sme, čo sme a využijeme to, čo je nám dané, tak potom možno, že aj ten matriarchát by sme vedeli nastoliť trošku. Tlačiť. Hlapi si na to, že sme hysterky proste. <laughs> je to tak. <laughs> no, upozorniť na to preorientovanie ponímania princípu sveta z patriarchátu na matriarchát. Je to teda podľa toho, čo som pochopila. A podľa toho, ako to samozrejme aj vnímam a cítim, a to aj, prečo, to aj na čo chcem nejakým spôsobom nadväzovať, je potrebné. Že spoločnosť od toho modelu patriarchálneho oslobodená nie je. A ja som si našla taký, takom texte, v takom múdom texte, môžem to parafrázovať teraz, takú vetu ktorá hovorí, že chápať ženský princíp ako princíp sveta znamená predefinovať doterajšie chápanie Boha, ale zároveň naďalej hľadať a snažiť sa pochopiť, či vyformovať nové celostné životné predstavy o vyšom princípe, viere alebo Bohu. Hľadanie ženských predstav o Bohu je hľadanie celostných predstav o živote, ktoré ukazujú na naše patriarchálne obmedzenie a jednostrannosť chápania princípu sveta. Stotožnili by ste sa s tým baví? <laughs> Je možno ešte k tej prvej časti, že teda to preorientovanie patriarchatu na matriarchat. Ja um, neviem, že či je ako, uh, teraz akože než by som sa nejako zastávala patriarchatu, alebo tak, ale uh, vlastne aj matriarchat, uh, v každom z týchto prípadov um, podľa mňa ide o nadvládu jedného z pohľavy. Hej, že teda niektoré z je nadradené. A ako vieme, že keď ľudia dostanú do ruk moc, tak proste sa ukáže, nejakých. ich práva tvár alebo tak, tak si nemyslím, že možno ani tá nadvláda toho, toho ženského pohľavia nad mužským je správna, pretože zase by vznikali nejaké akože také podnety zo spodu, teda akože z tých, tých utlačaných mužov. Skôr si myslím, že nejak uh, pretaviť takéto to feministické myslenie o tej rovnosti a tak... Uh, medzi ľudí, aby sa dostalo do povedomia, do povedomia nielen žien, ale aj mužov. A vlastne takisto aj muži, byť, muži môžu byť odporcovia patriarchátu alebo proste nemusia podporovať toto myslenie. A tak asi že začať od seba a, a narúšať také tie predstavy o tom, že hm, teda ty, ty si žena, ty nemôžeš robiť toto, toto, lebo neviem čo si vymyslíme, ale tiež si nemyslí, že ako v teraz, že úplne nejaký ten extrémny prípad, že nastoliť matriarchát, že je úplne správny, lebo zase je to ako keby iba otočené role, Hej, že niekto je zase teraz na vrchu budú ženy a dole budú muži. Ja by som sa chcela chytiť toho, čo teraz Maťa povedala, lebo ja som dneska čítala vynikajúci článok presne o, o tom, že či je teda správne nejakým spôsobom prestoliť ten matriarchát nad tú spoločnosť, ktorú máme teraz ale teda iba takto sa o tom baviť a rovno to prestoliť asi není možné. <laughs> ale, ale čo som chcela povedať je, že hlavne ide o to, že od Témach feminizmu alebo matriarchátu alebo nejakej, nejakej zmeny v spoločnosti sa nemôžeme baviť, pokiaľ tú tému nebudu, nebude brať spoločnosť vážne. A vždy, keď sa tieto témy nastolia, či už je to nejaký matriarchát alebo postavenie ženy v spoločnosti jej status alebo niečo podobné, tak vždy je to riešené s takým jemným sarkazmom alebo s nejakými narážkami alebo niečím, čo tú tému úplne degraduje a potom nikto neberie vážne. A práve v tom článku o tom bolo písané, že, že jednoducho naozaj to nikdy nebude možné, pokiaľ tú tému nebudú aj muži brať vážne, ale vždy ju nejakým spôsobom zosmiešnia. A potom vždy ženy vyzerajú ako nejaké naozaj hysterky v spoločnosti, ktoré si chcú vydobiť silou, mocou nejaké svoje práva a vlastne vôbec na to nemajú. Ale to není pravda, pretože keby sme sa... Na, na tú tému pozerali nejako triezvo, tak by to asi vyzeralo inak. Ako keby sme ju stále brali len ako niečo bočné a niečo marginálne. A ako si myslíte, že je toto možné urobiť? Ako, že ja viem, že je utopia si myslieť No, pre mňa akože momentálnej situácii možno, že utopia si vôbec mysleť, že nekedy to bude chápané úplne, ba, teda bráne úplne táto téma naozaj tak vážne, ako by sme si želali a ako by to bolo zdravé a potrebné naozaj aj pre tú spoločnosť. Ale vidíte vy tam nejakú, nejakú cestu alebo nejaký východiskový bod alebo ho práve objevujete tým vaším vstupovaním do tou tvorbou? Alebo si predstavme proste tak nejakú najlepšiu predstavu alebo možnosť toho, ako by to mohlo začať fungovať. Ako si spomínala, že by to teda začali chlapi prať vážne. Ale čo by mali spraviť? Ako teraz spravia iba chlapi konferenciu o tom, že chlapi berte vážne feminizmus, lebo proste není dobré, že ho berete so zarkazmom? Myslím si, že hlavný problém je tam v tom, že ženy už majú nejakým spôsobom určenú tú svoju pozíciu v spoločnosti a keď sa niekto rozhodne nebyť napríklad matkov, ale chce pokračovať vo svojej kariére, tak je hneď odsudený ako nejaká čarodejnica aj v dnešnej spoločnosti. A teraz nechcem, aby to vyznelo nejako zle. vôbec nie som proti mužom ani nič, ale veľký problém je tam mužské ego pretože keď má žena napríklad väčší prínos pre rodinu a dajme tomu, že aj by bola matka, ale ostala by na materskej iba ten prvý pol rok a potom vyšla do práce, muž neviem, či by to so svojím egom prežil, že on není ten, ktorý ide loviť mamuta a prinesie domov polovicu tam všetkého a bude živiť tú rodinu. A myslím si, že keby sa trošku toto prekonalo, že muži by trošku potlačili to svoje úžasné ego a začali by rešpektovať tú ženu ako bytosť, že aha, tak moja manželka asi zarobí možno, keď sa to trošku spoločnosti upraví, že by mohla živiť moju rodinu alebo má väčšie predispozície vo svojej práci tak nejako si prerozdílime tie roly, alebo neprídem v piatok domov a nepoviem, oh, ja som bol celý deň v robote a ja nie. Tak možno, že keď tam by nastal takýto rešpekt aj voči nám, tak asi by bolo možné o tom nejako normálne diskutovať, ale pokiaľ tam nebude nejaké toho, to rešpektovanie tých pohlaví navzájom, že ja keď som žena, tak nie som o niečo menej, lebo ja neviem, nezdvihnem 100 kilo, tak asi, asi to nebude možné. Ono je, ono je dosť, určite dosť ťažké pretočiť teda ten, tento model, keďže také, také, také, roky proste takto v spoločnosti vnímaní. Ale ja si myslím, že to môže byť aj preto vnímanie nejakých ideálov alebo teda tých symbolov a ako sme sa... Ako, sme si nejako preberali tie témy na tom, o čom sa budeme dnes baviť, tak tam vysvítla taká otázka. Ježiš ako feminista. Poveste mi, a ja na to potom teda naviažem ďalej, aká je, aká je teda moja, moja nejaká cesta, ktorú som si v tom našla, že Ježiš ako feminista? No, ak by sme vychádzali z toho, čo vlastne aj Biblia píše, hej, že teda všetci sme si rovní, tak určite áno. Podľa mňa určite áno, aj, aj akože najprv, keď som pozerala, že o čom sa to budeme baviť a taktie, som tam zazrela teda toho Ježiša a tá. A som zostala Maťa trošku taká mierka. Ježiša proste osvietená. Svietená. Nie, akože... Ale nie, neviem. proste. Mám, mám nejaké svoje možno, možno že, také ako zmiešané pocity, čo sa týka církvy a, a podobné, ale... Uh, potom som sa si tak uvedomila, že naozaj, že, že ako církeva náboženstvo neskutočne formovalo ako spoločnosť a bolo jej ako neoddeliteľnou súčasťou už, už strašne, strašne, strašne dávno. A práve vlastne aj toto to náboženstvo je postavené na tom patriarchálnom modeli, že teda Boh je mu že teraz tvoriteľ, teda Eva bola tá žena, ktorá podala Adamovi jablko, ona ho naviedla na hriech a teraz hriešnica a tak, ale... Ak by to uh, teda ľudia uh, brali naozaj ako v podobe toho podobenstva alebo niečoho, že v tej forme tých metafor a naozaj sa držali takých tých, tých správnych vecí, ktoré aj tá Biblia dokáže ponúknuť, tak um, Ježiš by bol feminista podľa mňa. Zuzka, Chceš niečo? Ty? Mm, ja len toľko, že súhlasím s tým, že Ježiš... Ježiška. Nemyslím si, že by bolo pre túto spoločnosť únosné ani správne, keby teraz sme z Ježiša urobili ženu. To asi nie. Asi by sme to nezvládli. Ale myslím si, že by bol feminista, tak on mal veľmi rád napríklad Mária Magdalena tak sa volala. Uh, takže uh, a ona teda ne, ne, nemala ten status poškodený len tým, že bola žena, ale ešte aj tým, že v podstate bola nejaká neviestka, alebo uh, nejaký Prostitutka. podobný prostitútka. <laughs> takže si sa mi napísané, akože to čo som ja <laughs> Nechcela som také jemnejšie slovo použiť. <laughs> Takže myslím si, že on vôbec nešiel len po tom, že ó, teraz je v spoločnosti správne, že tu je patriarchát, tak ja budem teraz len pojdem po chlapoch, ako síce málo okolo seba 12 učeníkov a poštolov. Ďakujem. <laughs> Ale, uh, ale hlavne on si všímal aj tie marginalizované skupiny, že um, išiel do tých nevestincov a tam povedal, kto ide so mnou a ona išla a ona bola potom pri ňom. <laughs> Pačkej, ale išiel do nevestínca a opýtala sa, kto ide so mnou a ona išla. <laughs> Sorry. <laughs> prepač, prepač. <laughs> Tak neviem, ako presne jasné, to bolo. Jasné, rozumiem, či čo ale, ale proste prišiel, oslovil niekoho a, a ona vlastne, okrem toho, že ten stas, status v tej spoločnosti mala už naozaj strašne zlý, tak okrem toho opustila ešte aj to jediné, čo vedela robiť a išla. No. Tým chcem iba povedať, že toto práve, že podľa mňa to, že Mária Magdalena ako taká bola v tej spoločnosti žena, okrem toho mala ešte veľmi nízky status svojim povolaním a tým, ako sa na tom nahliadalo nielen vtedy, ale doteraz, uh, tak mala tú silu opustiť to všetko a prijať nejaké nové myšlienky, aj napriek tomu, že vtedy tie myšlienky boli prenasledované a vôbec sa s nimi nesúhlasilo. Takže myslím si, že keby Ježiš žil doteraz a vedel by sa nám k tomu vyjadriť, tak myslím si, že by bol feminista. A že by obdivoval ženy, že majú sílu toto všetko urobiť. No, ja som chcela, potom sa čo si hovorila, dokončiť to o tom Ježiš je feminista, ale práve má či je teda, ale práve ma taká vec, že najstaršie povolanie Je ihla. <laughs> Aj to by sa dalo chápať, uh, nie je to práve tým, že je tá žena proste v tej spoločnosti takto, že akože koľko chlapov, ale keď sa so takto, so takto preberiem a pretočím, alebo možno na tým trošku porozmýšľam, určite boli v aj napríklad v teda Alexandriách, aj v, v tých háre moha aj chlapci, ale poväčšinou to boli ženy. <laughs> ako vy na to pozerajte, aby vlastne proste není toto jeden z dôsledkov, okrem teda toho, že inštitúcie určovali hierarchiu a spoločnosti nejakú aj sociálnu a podobne, ale ak sa, ak sa s, s, trošku zameriame napríklad na takýto fenomén, nazvime no to fenomén, asi to aj je fenomén, um, najstaršie povolanie, ako prispelo k tomuto, ako ako to tam vidíte? Vidíte tam nejakú spojitosť? No možno, možno aj práve tým, že, že teraz vlastne taký ten pretrvávajúce minulosti stereotyp ženy bol, že teda keď mala vstúpiť nejako do alebo tak, tak musela byť cnostná, musela byť pánna. Aby si mali kde páni ukajať svoje potreby, tak vlastne potrebovali vymysleť aj nejaké to povolanie, kde by tie ženy vlastne také cnostné neboli a boli by vlastne asi len na, na ukojenie nejakých potrieb. Takže chlapi vymysleli toto povolanie? Čo? Čo? Uh... <laughs> to akože neviem s istotou tvrdiť, ale určite bol potom dopyt. nakoľko vlastne... Sú to jediné zákazníci asi, <laughs> Uh, lebo žena je ako väčšinou prezentovaná naozaj ako, ako niečo také, teda to v minulosti, že ako niečo to čisté nevinné ako náhle uh, mala napríklad styk pred svadbou, alebo tak to už aj v našej slovanskej starej kultúre tak uh, bola automaticky poškvrnená stará dievka a všelijaké možné ako iné nálepky sa jej dávali, takže si myslím, že to malo ako dosť korene v tom. Možno, tom. <laughs> možno aj práve toto bol taký, taký spôsob, ako tu ženu práve v tej spoločnosti nejako proste dehonestovať, že zoberieme jej tú čistotu, Zoberieme jej proste, to, to je tajomno to, čo tú ženu práve robí tou ženou predtým, než sa napríklad teda vydá a znehodnotím ju. S týmto celkom súhlasím, pretože hneď ako otvoríš Bibliu, tak prvé, čo prečítaš, je, že žena bola tá zlá, ktorá Adama naviedla na hriech a ja myslím si, že keď už niekedy na, v, v, strašne dávno <laughs> dokázali v knihe, ktorá je v podstate najčítanejšia doteraz úplne všade, napísať takýto názor, ktorého sa radikálni ľudia doteraz držia tak myslím si, že práve toto formuje tú spoločnosť a celkom by som súhlasila s tým, že nejaké neviestky alebo prostitútky budú výplodom patriarchátu, lebo žena, ktorá je sebavedomá, je si vedomá samej seba, by asi dobrovoľne niečo takéto nerobila. A doteraz je to výsada buďba nejakých nynfomaniek alebo žien, ktoré naozaj nemajú ako žiť a jediné, čo môžu urobiť pre seba pre svoje prežitie je toto. Peťko, si pýta mikrofón. No, ako si tu vlastne hovorila o tom, tak mne prišiel na mysel v podstate dielo Marky za Žiliet a Žistín. No a ide tam o tom, že sú dve ženy, ktoré sú v podstate patriarchálnou spoločnosťou, to nazvíme, uväznené v kláštore, stali sa z nich mníšky, lebo vlastne náboženstvo určovalo aj, ako majú sa správať ženy v reholi. No a jedna z nich žije cnostným životom a keď odíde z kláštora, vyda sa za muža Hrubiana a nakoniec má zlý život a trafí bleska zomre. No ono to vyzerá smiešne, ale tá druhá prosto sa oddáva nerestiam, ale skrz tie sa dostane do vyššej spoločnosti a je schopná tú spoločnosť ovládať. Čiže zneužila vlastne tie aparáty toho patriarchátu na to, aby si ho nejakým spôsobom podmanila. Vlastne, navzdory všetkým tým o, obsenným, erotickým a sexuálnym opisom, ktoré tam Markis 10 podáva, je to v podstate filozofické dielo, ktoré hovorí o tom, že o, nevždy všetko morálne prináša niečo účelné. Ale v tomto prípade tam akože tá postava tej ženy môže vystupovať ako veľmi emancipovaná, že... O, je schopná dosiahnuť postavenie, ktoré možno nie je také očividné, ale má veľký dosah. Keď sa ale správa tak, ako sa správajú tí muži, ale keď sa správa tak, ako chceli od nej, aby sa správala ako žena, tak proste skončí nejakým prázdnym životom a prosto nič sa nestane. Ale to je práve tá úžasná ukážka toho patriarchátu, lebo keď sa začneš správať ako muž, tak máš nádej na to, aby si dokázal v patriarcháte prežiť. Ale vlastne aj to, že žena nemohla mať nikoho a do svadby musela byť panna a musela si na to dozerať a nemohla nikam chodiť, alebo ju rovno strčili niekam do kláštora, tak to asi tiež nebol jej vymysel, že 30 rokov života teraz budem len tak sedieť na zadku a potom keď sa vydám, tak možno mi niečo blísne to asi tiež bol iba výmysel proste mužov, aby nejakým spôsobom zase tie ženy utlačili a nechali si ich pre seba len ako troféje. No a ja by som skôr nadviazala alebo opýtala sa, že či si myslíte baby, alebo teraz ti mačka, či je využívanie týchto ženských zbraní nejak déhonestujúce ženu. Presne na to, ako hovoril Peťko napríklad, že mala tá žena potom proste tú možnosť tej spoločnosti už nejako tých mužov trošku manipulovať a trošku nimi akoby niečo možno si, než dokazovať, ale dosahovať. Ako to vidíš ty? Až chápeš, no, myslím. chápem. <laughs> uh, neviem, to, asi veľmi, to je asi veľmi subjektívne, lebo to záleží si od hrdosti toho človeka, akú hrdosť máš že naozaj keď takým týmto systémom opovrhuje, tak uh, sa vlastne odmieta do toho nejakým spôsobom včleniť, ale Zase, ak to zoberieme, že je to jediná možnosť, ako sa to dá zmeniť, tak to není možno až také ako odsudenia hodné, ale neviem, ako osobne, ako ja by som v takej situácii reagovala. Našťastie už táto situácia je teraz iná a nevyžaduje až tak radikálne riešenia. Mm. Povedzme mm. si to tak, že... No ozaj je to tak, že tí krajšováby to proste majú ľahšie v tej spoločnosti. Tak, toto je ako kapitola sama o sebe <laughs> asi, hej. <laughs> To ako aj Naomi Wolfová píše o krásia a podobne tak ako v súčasnej dobe to naozaj naberá horibilná, na úplne strašidelné rozmery, stačí keď sa pozriete na všetky tie sociálne siete, ako sú, ako sú tie devčatá posadnuté zo so ako každých 5 minút zmenia profilové fotky ako si same natačajú videá o tom ako sa malujú, dobrovoľne propagujú nejaké produkty a podobne Vlastne celý tento, tento kult krásy, ktorý vlastne ako stále vyvíja väčšie a väčšie nároky na, na to, ako má žena vyzerať, že má byť atraktívna pre muža, má sa páčiť, tak proste to má následok len takúto nejakú podobnú obsesiu, až tým, ako človek vyzerá takúto chorobnú, chorobnú posadnutosť s so Potom Pardon. zase estetická chirurgia prekvita a tak ďalej, a tak ďalej. ale... Neviem, no a toto je asi taký ten najväčší problém, čo vidím v súčasnosti, že, že kam to smeruješ, naozaj upriamiť tu pozornosť, že len na to povrchne a na ten výzor. A Krásne a si úplne ani nevyži, ak strašný mostík si teraz spravila, <laughs> lebo ja som uh, chcela vlastne, aby sme si, keď sme teda na začiatku hovorili o tom, ako zle je vnímaná žena alebo teda bola, alebo aký je ten aký je archetyp toho, tak uh, vykreslíme si ženu, ktorú chceme ukázať ako symbol ženy. Nejaké metaforické znázornenie ženy. A môjim zámerom je trošku zarypnúť presne do tej mystiky. Ja som čítala uh, na jednom takom blogu uh, pís, píše jedna uh, žena Monika Michajlová sa volá uh, o jej, jej skúsenosti práve s touto ženskou mystikou tým, že ona išla o, sa učiť do jedného o, indianského kmeňu Koki v Kolumbii, ktorý je jedným z posledných, o, posledných žijúcich kmeňov pôvodným prírodným spôsobom života a práve hovorí o tom, že ten najsilnejší zážitok bol pre ňu práve to, keď sa stretla s tými ženami, s, s tým kruhom tých žien, proste, ktoré, ktoré v tom kmene fungujú. A píše o zážitku objavovania svojej vlastnej ženskej sily ako o veľkej výzve a po všetkých týchto veciach, ktoré tam prekonala a pozisťovala a hovorí aj o tom, že to bolo teda veľmi samozrejme ťažké uh, preorientovať sa z európskeho proste spôsobu myslenia a žitia do tohoto pri, prirodzenejšieho, akoby, ktorý by mal byť človeku uh, naučila sa alebo pochopila tam, že to, čo je žene blízke z tých všetkých, okrem toho, že proste žena zem je voda, rieka a píše tam uh, niečo v tom zmysle, že upozorňuje na ženské spojenie s vodou. Predstavte si, predstavte si ten obraz proste ženy sediacej pri rieke, áno? A v tejto súvislosti. Rieky nás učia, ako nechať svoj život plynúť, uvoľniť to, čo uh, nás drží naspäť a nájsť jedinečné vlastné vyjadrovanie. A keď sa vlastne ona, táto holka po... Uh, počas tohoto svojho zážitku rozprávala s nejakým uh, šamanom, uh, ktorý tam proste s ňou a tak a hovorili jej vlastne o všetkých týchto veciach, tak mu, tak mu proste uh, tak hrsla, do si tu nejčo v tom zmysle, že to je síce všetko krásne, ak ja mám byť úplne super jemná, ak mám proste ukazovať na, tý, na všetky tieto, tieto veci, s ktorými som naozaj vnútorne späta, ale proste žena v Európe musí byť naozaj skôr jak chlap, proste, aby vôbec dokázala z všetky tie následky, tie nároky, ktoré nám spoločnosť kladie. A on je na to povedal, že citujem teraz z toho textu, nie toho šamana, ja som sa s ním nebavila, že toto je tvoja práca, žena. Ty máš silu stvoriť muža. Ty ho príjmi a premeň. To je tá práca, ktorú my potrebujeme, aby ste vy ženy začali v Európe robiť. Aby ste sa prebudili a aby ste praktikovali. Aby ste prijali mužov a muž toto je povedal. Typický chlap, proste povie niečo mudré odíde a nechá ju tam, tam v tom. Čo si vymyslíte o takomto o takomto vnímaní ženy? Teda o, o, o tomto, čo by mala žena priniesť do spoločnosti. Lebo sme sa bavili, aj to teda tak trošku nadvezuje, ale chcela by som aby ste na to zareagovali? Um, ja by som chcela sa vyjadriť k tej vode a k tomu prirovnaniu, pretože uh, myslím si, že to není len uh, nejaký Uh, nejaké zistenie uh, prírodných kmeňov, alebo teda uh, indiánskych, ale aj vo filozofii sa často žena práve k vode prirovnáva. A mala som raz takú uh, veľmi príjemnú debatu s jedným pánom a uh, muž mi teda povedal, že ženy sú ako voda, ale voda nielenže uh, formuje a vytvára život a je tá, ktorá ten život dáva a keď voda dlhodobo napríklad chodí okolo skál, lebo on môžou prirovnával práve k úskalám keď voda dlhodobo chodí okolo skál tak voda je tá, ktorá vyrýva do tých skál a ktorá ich formuje a keď vodu necháte iba prirodzene plynúť, tak ide formuje, dáva život, ale ako náhle budete na vodu tlačiť tak ona sa sprieči a dokáže zničiť všetko, takže nemyslím si, že žena je len tá, ktorá Uh, je len taký prírodzený prúd v spoločnosti a len si tak akože ide, jaj, ale, ale je, aj tá, je aj tá, ktorá naozaj dokáže vyjadriť ten svoj názor a keď je ohrozená hlavne ona, alebo jej rodina, alebo jej potomstvo, alebo niečo, na čo mi záleží, nech je to už teda rodina, potomstvo, alebo kariéra, alebo čokoľvek, tak sa naozaj dokáže postaviť a dokáže urobiť čokoľvek preto, aby to svoje uchovala. A toto si myslím, že je to prirovnanie k tej vode a to, čo nás ženy robí silnými. Že si vieme proste postaviť hlavu aj si za tým svojím. Takže tak. Matej, chceš sa aj k tomu ešte? Nie, Zuzka to tak pekne povedala, že asi, asi nechcem kaziť dojem. Takže by sme sa stotožnili s tým, že je úlohou ženy z tohoto uhla pohľadu preorientovať práve tú pozornosť muža z jeho hlavy do toho, do toho jeho stredu, do toho jeho srdca práve prostredníctva toho, že mu otvorí lásková. Že mu dá ten domov, že mu dá to teplo, že mu dá to pochopenie. Ale toto je furt, že ona mu dá, dá, dá, dá, dá všetko toto budá. A čo chlap? Okrem toho, že je da dieťa. Ja by som k tomu povedala iba toľko, čo som tu už spomínala, že hlavne ide o to, aby aj ten muž nie len príjímal, ale aby aj on bol otvorený a pozeral sa na to, že aha, keď ona mi všetko toto dáva, tak by bolo super, keby že ja od nej nechcem viac, ale naozaj ju, ja neviem, pochopím. Alebo jej proste uh, dám to, čo ona mne nedáva, ale dám jej to, čo ona odo mňa potrebuje. Čiže keď uh, ja vytvorím ten domov a budem mužovi dávať tú lásku, tak tým pádom, ja neviem, napríklad nemusím toľko zarábať, ale uh, bude to pre mňa robiť muž. Ale naopak, keď ja budem chodiť do roboty a budem ja tá, ktorá živí rodinu, tak budem od toho muža očakávať, aby on sa postaral, ja neviem, o domácnosť a umyl riady. A vôbec to nie je dehon dehonestujúce pre toho muža, ale keď máme tvoriť pár, tak nech tvoríme ten pár. Na um, Presne, vyváženie. No, toto teda je veľmi ťažké v dnesnej spoločnosti vôbec, akože ľudia medzi sebou, aby sa brali nároveň, aby si niekto nenadvyšoval, či už je to chlap, alebo či už je to niekto. Proste inak postavený v spoločnosti, alebo inej národnosti, alebo už len proste iného, proste čohokoľvek furt. Keby sme to vedeli takto vnímačici a brať, že sa nebudeme nad nikého nadvyšovať, že? Alebo, že sa nebudeme sami seba prostě zase podcenovať, tak vtedy by to bolo ideálne naroveň. A to že sme museli mať všetci otvorené mysle, otvorené proste srdcia a byť pokorný. Ja by som chcela teraz požiadať o tretí údobný vstup. Už to pustil? Hej, <laughs> sa neoplací. Ha, <laughs> <laughs> ha, zasmeť mozes aj black a mozes sa snímaj ma japat mozes sa smeť mozes i black a mozes sa Keď si si poletoval uh. Si em si lúzer Čo zebral jak dal Keď si ma otravoval uh. Si em si debil Čo sám seba nemá rad, Si em si sumo Čo nevýmanké umí a ja vás nechápem tých, čo majú hudbu na smích A mne už stráca sa tých, z tých vašich komerčných snín, Ven dos Lesk, prosím vás pekne, je to veľký čab. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že som sa mohla zúčastniť a bolo to veľmi príjemné. Ste fajn. Ďakujem. Ďakujeme, ďakujeme, ďakujeme, ďakujeme. sa mi lúbi, že vlastne aj tí matinné texty teraz tak komunikovali s tými témami, odkedy sme sa tak uškrnali s babami, že rádi a tak, super, super. No, my tu máme konec teda pomaly dnešného vritu a ja chcem ešte raz a zase všetkým podakovať, že prišli a že sú a pozdravujem všetkých, ktorí tu neboli a budú to dodatočné počúvať a dúfam, že to vydrža počúvať až do konca Moje meno je Jana Mojimi dnešnými krásnymi prítomnými ženami boli Martinka Chudá a Zuzka Kužmová a poprosím vás potles ešte pre nich Ďakujeme Udobnými hostiami boli Denis Bango a Martinka Fabová. Strašne ďakujem za to ak, ste to, ak ste sa do toho obuli. Proste to malo super energiu. Ďakujem vám aj vám za vašu tvorbu. Uh, dúfam, že sa vám tu ľúbilo. <lík> Ďakujem všetkým ostatným teda, ktorí ste prišli. No a <lík> ja som chcela povedať, že aj vzhľadom k bunkráckim prázdninám bude ďalší vrít teda až v septembri a to konkrétne 6. septembra pred Trnávským Jarmekom. Ešte vôbec netuším, kto tu bude ani hrať, ani sa vyprávať, ale ja tu asi budem určite. A ja a Váňo určite. <lík> ale určite vám to dám včasné vedieť, možno už 5. septembra. <lík> Ďakujem ešte raz. Ne, dúfam, že sa čo skoro počujeme a vidíme a o, môj taký odkaz pre všetkých chlapov, lebo dúfam, že to budú počúvať aj chlapí. Proste si nás vášte, že nás vôbec máte, naozaj ako že chlapi, pretože to, čo žena musí zvládať v našej spoločnosti, není naozaj len tak a to, ako to vníma a to, ako to na nám vplyvá rovná tomu, ako sa s tým vyrovnáva a to, ako to zvláda aj potom odrazom aj toho, ako zvláda život s vami. A ideálny prípad je to, ak to zvládate proste spolu. Ak máte vedľa seba proste vnímavú ženu a vnímavého chlapa, tak si myslím, že to je proste obrovská výhra. A všetky títo veci, o ktorých sme dneska hovorili, snad vám teda niečo dali a že ste pochopili aspoň trošičku ten, ten ženský princíp a až sa to bude táto teória ako trošičku pretavovať, aj do tej praxe, tak aspoň trošku v tomto smere začne byť rovnováha a toto je to, čo by sme všetci naozaj chceli, takže toľko mudra na tento hrít. Ešte raz díky všetkým. Čaute. Hej, počúvate, pod sem, lebo už to končí. Ešte raz. Čiže sa na to, počúvate Rádio Bunker. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Dufar, jasné. Rádio Bunker. I'm going to talk about